Студія Койко. Найкращі аудіокниги українською мовою. Підтримуй український контент. Підписуйся і став вподобайки. Пауло Коелью. Хіппі. Частина шоста. Прямуючи до базару прянощів, Жак, який багато років продавав речі, геть не потрібні людям, Оскільки мав обов'язок щопівроку розгортати компанію інформування споживачів про новий продукт, що викидали на ринок, думав, що Стамбулу варто б мати ефективніший туристичний департамент. Він був просто зачарований вуличками, маленькими крамницями, повз які проходив, кав'ярнями. Усе, здавалося, зупинилося в часі оздоблення, одяг людей, вуси чоловіків. Чому більшість турків носить вуса? Він, мабуть, розкрив причину. Коли присів в одному барі, який, певно, бачив і кращі часи. Оздобленому всередині в стилі модерну, що можна знайти лише в найбільш усамітнених і вигадливих куточках Парижа. Чоловік захотів випити другу на сьогодні каву по-турецьке. Гуща й вода, без проціджування подану в такому собі мідяному кухлі з боковим руків'ям замість звичайного вушка, що він досі бачив лише тут. Він сподівався, що до кінця дня збуджувальний ефект уже мине, і він зможе поспати спокійно ще одну ніч. Людей було небагато, лише один відвідувач, окрім нього, і господар, помітивши, що він іноземець, зав'язав розмову, розпитував про Францію, Англію, Іспанію, і розповів історію свого «Кафе Дуляпе». Поцікавився, як йому Стамбул. Я щойно приїхав та, гадаю, його варто спізнати більше. Питав про великі мечеті і великий базар. Я ще нічого не бачив, приїхав учора. І почав розповідати про переваги своєї кави, доки жак його не перебив. «Я помітив одну цікаву річ, хоча можу помилятися». Але принаймні в цій частині міста всі носять вуса. І ви теж. Це якась традиція? Якщо не хочете, можете не відповідати». Та господареві явно було приємно відповісти. «Я страшенно радий, що ви це помітили. Здається, це вперше іноземець, який завітав сюди, питає мене про це. А завдяки моїй відмінній каві нечисленні туристи, які відвідують місто – Часто сюди приходять за порадою великих готелів. Не спитавши дозволу, він сів за столик і попросив свого помічника, хлопчика заледве підліткового віку, з іще гладеньким лицем, принести йому м'ятний чай. Кава і м'ятний чай. Здавалося, що люди в цій країні тільки таки і п'ють. «Релігія відіграє якусь роль? Для мене? Ні, для вусів. Жодним чином!» Це пов'язано з тим, що ми чоловіки, що маємо честь і гідність. Я навчився цього від батька, який носив дуже добре доглянуті вуса і завжди казав мені, «Одного дня й у тебе такі будуть». Він пояснив, що в часи мого прадіда, коли кляті англійці та, вибачте, французи почали виштовхувати нас до моря, людям треба було вирішити, що робити далі. І оскільки у кожному батальйоні були шпигунські гнізда, Постановили, що вуса будуть ніби кодом. Їх розмір означав, що людина могла бути за чи проти реформ, які кляті англійці і, вибачте ще раз, французи, хотіли нам нав'язати. Звичайно, це не був якийсь секретний код, та принаймні декларація принципів. Ми ходимо так від кінця славної Османської імперії, коли треба було визначити новий курс для нашої країни. Ті, хто виступали за реформу, Носили вуса у формі букви «М». Хто був проти – навпаки, кінчиками донизу, схоже на перевернуту «Ю». А ті, хто не були – ні за, ні проти. Ті повністю голили обличчя, але це був сором для родини – мати когось отакого, ніби жінку. І це досі так? Отець усіх турків – Кемаль Ататюрк, військовий, що нарешті зумів покінчити з епохою злодіїв, усаджених на трон європейськими потугами, іноді носив вуса, а іноді ні. Цим він заплутав усіх. І оскільки у кожному батальйоні були шпигунські гнізда, крім того, повертаючись до початку нашої розмови, що поганого в тому, коли хтось демонструє символ своєї змужнілості, У тварин те саме – шерсть або пера. Ататюрк – відважний військовий, що воював у Першій світовій. Дав відсіч вторгненню, скасував султанат, покінчив з Османською імперією, відділив ісламську релігію від держави, що багато хто вважав неможливим, та що було найдошкульнішим для клятих англійців і французів. Відмовився підписувати принизливий мирний договір з Зантантою, як зробила Німеччина, посіявши несамохіть насіння нацизму. Жак уже бачив кілька фото цього ідола сучасної Туреччини, коли його підприємство планувало знову завойовувати цю імперію, удаючись до підкупи і лукавства. І ніколи не зауважив, що інколи він поставав без вусів. Помітив лише, що на фото з вусами вони не були ні у формі М, ні як перевернута Ю, а мали традиційну західну форму, доходячи лише до кутиків губ. «Пресвятий Боже!» Скільки ж він вивчив про вуса та їх потаємні значення? Жак запитав, скільки винен за каву, але господар бару відмовився. До наступного разу. Багато арабських шейків приїжджають сюди заради імплантації вусів, підсумував він. Та ми в цьому найкращі у світі. Жак іще про щось поговорив із господарем, який незабаром попросив пробачення, тому що почали підходити відвідувачі на сніданок. Він вирішив заплатити рахунок безвусому хлопцю і вийшов, дякуючи подумки своїй дочці за те, що вона була буквально виштовхала його із займаної посади. Компенсація при цьому виявилася чудовою. А якби він повернувся з відпустки і розказав співпрацівникам про вуси і про турків, усі б це сприйняли як щось цікаве, екзотичне, але не більше. Він покрокував у напрямку базару спецій, розмірковуючи, Чому я ніколи жодного разу не змусив моїх батьків покинути на надовго поля в Амені, аби податися в Мандри? Спочатку відмовкою було, що вони потребували грошей, аби їх єдиний син здобув належну освіту. Коли ж він отримав такий диплом, що батьки навіть не розуміли, що це таке маркетинг, вони почали ухилятися, мовляв: "Може, у наступну відпустку" Чи вже після тої? Чи, може, уже аж у ту? Хоча будь-який селянин знає, що природа ніколи не зупиняється і в полі почергово змінюється важка праця – сіяти, підрізати, збирати – з моментами глибокої нудьги в очікуванні чергового природного циклу. Насправді вони ніколи не мали наміру виїхати з рідних, добре знаних місць, ніби решта світу була загрозливою, де вони могли б загубитися на незвіданих шляхах, у геть чужих містах, повних снобів, що одразу розпізнають акцент із глибинки? Ні, увесь світ однаковий, кожному призначено своє місце в ньому, і треба це поважати. У дитинстві і підлітковому віці Жак відчував зневіру, але нічого було робити, окрім як тягтися життям, як було заплановано, знайти добру роботу, знайшов. Зустріти жінкою і одружитися. Йому було 24 роки, коли це сталося. Робити кар'єру. Пізнавати світ. Зміг і, зрештою, стомився від життя в аеропортах, готелях та ресторанах, тоді як жінка терпляче чекала вдома, намагаючись заповнити своє життя ще чимось, окрім виховання дочки. У якийсь момент бути висунутим на директора – звільнитися, повернутися в село і скінчити свої дні там, де народився. Отак, От оглядаючись, багато років тому, він розумів, що міг би пропустити всі проміжні етапи, але його душа і безмежна цікавість штовхали вперед, до нескінченних годин роботи, яку любив на початку із ненавидів саме тоді, коли його підвищили. Жак міг би зачекати трохи і звільнитися в належний час, він швидко піднімався ієрархічними сходами фірми. Його зарплатня потроїлася, а дочка, по етапне дорослішання якої він спостерігав між своїми подорожами, вступила на політологію. Дружина, зрештою, розлучилася з ним, вважаючи своє життя даремним, і тепер він жив самотою, тому що Марі знайшла собі коханого і переїхала до нього. Більша частина його ідей про маркетинг і слово, і професія, модні тепер, була схвалена. Хоча деякі й були піддані сумніву стажерами, які хотіли привернути до себе увагу. Та він звик до такого і одразу підрізав крила тим, хто хотів вислужитися. Бонуси наприкінці року відповідно до прибутків компанії щоразу росли. Тепер, коли він знову жив самотою, почав частіше бувати на всіляких гулянках, їх запопав собі кілька привабливих та корисливих коханок. Його косметична фірма була рекомендацією для всього і для всіх. Коханки завжди натякали, що хотіли б з'явитися на рекламних плакатах деяких продуктів. Та він і не погоджувався, і не заперечував. Час ішов. Ті, що шукали вигоди, відходили. Щирі закоханості прагнули, щоб він знов одружився з ними». Але він уже все добре спланував на майбутнє. Ще 10 років роботи, і він звільниться в розквіті середнього віку. з купою грошей і можливостей. Він знов подорожуватиме світом, цього разу Азією, яку знав дуже мало. Намагався навчитися речей, які дочка, на той час найкращий його друг, хотіла йому показати. Вони мріяли, як поїдуть до Гангу і до Гімалаїв, до Ант, і до Ушуай, поряд із Південним полюсом. Коли звільниться, звичайно, і коли вона закінчить навчання, зрозуміло. Аж доки дві події перевернули їхнє життя. Перша трапилася 3 травня 1968 року. Він чекав дочку в кабінеті, щоб разом поїхати в метро додому, коли зауважив, що вже минуло більше години, а вона не приходила. Він залишив записку в приймальні корпусу, де працював, поряд із церквою Сен-Сюль-Піс. Фірма мала кілька будівель, і не всі підрозділи містилися в її шикарній штаб-квартирі. І рушив сам до метро. Раптом він побачив, що Париж палав, а жодних оповіщень не було. Чорний дим плив у повітря, сирени гули скрізь. І перша річ, яка спала на думку, що це росіяни. Вони бомбили його місто. Але тут його відштовхнула до стіни група юнаків, що бігли вулицею із закритими мокрими хустками на обличчя. Геть диктатуру! Та якісь інші, що їх уже не пригадати. Позаду поліцейські в повному спорядженні жбурляли гранати і слізогінним газом. Дехто з молодиків спіткнувся і упав, і їх тут же почали лупцювати. Жак відчув, що його очі печуть від газу, він не розумів, що трапилося, що ж це таке. Треба було запитати в когось. Але насамперед, у ту мить йому треба було знайти дочку. Де вона могла бути? Він спробував піти в бік Сорбонне. Але вулицями неможливо було пройти через сутички між силами порядку і тими, хто здавався бандою анархістів. Ніби з фільму жахів. Шини палали. Каміння летіло в бік поліцейських. Коктейлі Молотова ж в усі напрямки, транспорт зупинився. Знов і знов сльозогінний газ, крики, сирени, камені, вирвані з бруківки, лупцювання молодиків. «Де ж Марі? Де моя дочка?» Було б помилкою, не сказати б самогубством. Рушити в бік, де тривали бої. Найкраще піти в напрямку дому, почекати дзвінка від Марії, сподіватися... Що це про мене? Мало минути ще цієї ночі. Оскільки його життєві цілі були іншими, він ніколи не брав участі в студентських демонстраціях. Але жодна з тих, що він бачив, не тривала більше кількох годин. Залишалося чекати на дзвінок від дочки. Єдине, про що він благав Бога цієї миті. Вони жили в країні, щедрій на пільги, де молодь мала все, що бажала. Дорослі знали, що коли багато працюватимуть, то без особливих проблем вийдуть на пенсію і далі питимуть найкраще у світі вино, смакуватимуть найкращу у світі кухню і гулятимуть, не лякаючись несподіванок на чи нападів, найкрасивішим у світі містом. Дзвінок від дочки пролунав близько другої ночі. Він залишив телевізор увімкненим, обидва державні канали транслювали й аналізували, аналізували і транслювали те, що відбувалося в Парижі. «Не хвилюйся, татусю, зі мною все гаразд. Зараз я маю поступитися телефоном одній людині, поряд зі мною, тож поясню потім». Жак хотів запитати іще щось, та вона вже повісила трубку. Ніч видалася безсонною. Демонстрації тривали довше, ніж він сподівався. «Балакучі голови на тебе були збентежені так само, як і він» бо все це вибухнуло раптово, без якихось попереджень. Та всі вдавали спокій, пояснювали сутички між поліцією та студентами, використовуючи пишномовні слова соціологів, політиків, аналітиків, коментарі деяких поліцейських, нечисленних студентів і таке інше. Запас адреналіну вичерпався, і чоловік виснажено впав на диван. Коли розплющив очі, уже був день. Час іти на роботу, але по телевізору, який лишався увімкненим усю ніч, попереджали не виходити з дому. Анархісти зайняли факультети, станції метро, перекрили вулиці. Перешкоджаючи вільному руху транспорту, порушували фундаментальне право всіх громадян, як гадав хтось. Він зателефонував на роботу. Ніхто не брав трубку. Потім до штаб-квартири. І одна людина, яка провела там ніч, бо мешкала в передмісті і не змогла дістатися додому, повідомила, що даремно й намагатися пересуватися того дня містом. Змогли прийти лічені співробітники, лише ті, що мешкали поблизу штаб-квартири. «За сьогодні воно не мене», – сказав безіменний співбесідник. Жак попросив з'єднати його з керівником, але той, як і багато інших, теж не вийшов на роботу. Усупереч очікуванням, заворушення і сутички не вщухали. Навпаки, ситуація погіршилася, коли всі побачили, як поліція поводилася зі студентами. Сорбонна – символ французької культури. Була зайнята, а викладачі приєдналися до протестів або їх вигнали за межі університету. Були створені різні комітети з різними пропозиціями, які невдовзі мали прийняти або відкинути. Це розповідало тебе, тепер уже виказуючи більше симпатії до студентів. Крамниці в його районі були зачинені, за винятком однієї, яку тримав індієць, і біля дверей люди вишукувалися в черзі. Він спокійно став у кінець, слухаючи коментарі покупців. Чому уряд нічого не робить? Навіщо ми платимо такі високі податки, коли поліція не здатна діяти в такій ситуації? Винна комуністична партія, винна виховання, яке ми дали дітям, а ті тепер думають, що мають право постати проти всього, чого ми їх навчили. І в такому дусі. Єдине, чого ніхто не був здатен пояснити, чому це все відбувалося. Ми ще не знаємо. Пройшов перший день, і пройшов другий, і скінчився перший тиждень. І все тільки погіршувалося. Його квартира розташовувалася на невеличкому пагорбі на Мон За три станції метро від роботи із вікна він міг почути сирени, бачити дим відпалених шин, безупинно дивитися на вулиці, чекаючи на дочку. За три дні вона з'явилася. Швидко помилася, узяла дещо з його одежі, що могло підійти їй, оскільки її одяг залишався в іншій квартирі. Поїла на швидкоруч, і знову пішла, кажучи те саме, поясню потім. А те, що він уважав чимось минувшим, стриманою люттю, поширилося зрештою по цілій Франції. Підлеглі брали в заручники своїх керівників. І був проголошений загальний страйк. Більшість фабрик зайняли робітники. Так само, як тиждень тому сталося з університетами. Франція зупинилася. І проблемою вже були не студенти – які, здавалося, змінили коло вимог і тепер вимахували транспарантами. Як от вільне кохання, чи геть капіталізм, чи за відкриття кордонів для всіх, чи буржуа, ви нічого не розумієте. Проблемою тепер був загальний страйк. Телебачення транслювало всі події. Саме там він побачив, на свій подив та сором, що по 20 днях пекла президент Франції – Генерал Шарль де Голь, який чинив опір нацистам, покінчив із колоніальною війною в Алжирі, якого всі обожнювали. Зрештою виступив, аби сказати землякам, що організує референдум, пропонуючи культурне, соціальне та економічне оновлення. Те, що він пропонував, нічого не означало для робітників. Що якнайменше цікавилися вільним коханням, країною без кордонів, і всякими такими речами. Вони думали тільки про одну річ – значне підвищення зарплатні. Прем'єр-міністр Жорж Помбіду зустрівся з представниками профспілок – троцькістами, анархістами, соціалістами. І лише тоді криза почала відступати. Тому що коли всіх посадовили одне навпроти одного, у кожного виявилися різні вимоги – розділяй і владарюй. Жак вирішив узяти участь у марші за Деголя. Уся Франція була налякана тим, що трапилося. Марш практично в усіх містах зібрав безліч людей і змусив тих, хто розпочав, на думку Жака, анархію, відступати. Були підписані нові трудові договори. Студенти, яким уже нічого було вимагати, почали потроху повертатися в університетські кабінети з відчуттям перемоги яка абсолютно нічого не значить. Наприкінці травня чи на початку червня, він міг точно пригадати, його дочка нарешті повернулася додому і сказала, що вони домоглися того, чого хотіли. Він спитав, чого ж вони хотіли. Вона не пояснила, але видавалася втомленою, розчарованою, пригніченою. Ресторани вже повідчинялися, вони пішли повечеряти при свічках уникаючи розмов на цю тему. Жак ніколи б не сказав, що пішов на марш на підтримку уряду. І єдиним коментарем, що він сприйняв серйозно, дуже серйозно, були її слова «Я втомилася тут, помандрую і поживу подалі». Згодом вона відмовилася від цієї ідеї, поступившись необхідності закінчити своє навчання. І він зрозумів, що ті, хто виступав за квітучу й конкурентоспроможну Францію, перемогли. Справжні революціонери аж ніяк не переймаються закінченням навчання й одержанням диплома. Відтоді він прочитав тисячі сторінок пояснень і виправдань, поданих філософами, політиками, видавцями, журналістами тощо, вони посилалися на закриття університету в Нантері одразу на початку місяця. Але це не могло виправдати всю ту людь, свідком якої він був у нечисленних випадках, коли наважувався виходити з дому. І він ніколи не натрапив на жоден, на жоден рядок, що міг змусити його сказати. О, саме це все і спровокувало. Другим і вирішальним моментом у зміні поглядів стала вечеря в одному з найрозкішніших парижських ресторанів, куди він водив особливих клієнтів потенційних покупців його товарів для своїх країн. Травень 1968 року був уже у Франції чимось минулим, проте поширив своє полум'я по інших частинах світу. Ніхто не хотів про це думати. І якщо якийсь іноземний клієнт наважувався щось запитати з цього приводу, він делікатно змінював тему, мовляв, «Газети завжди все перебільшують», і розмова на цьому припинялася. Жак приятелював із власником ресторану, який називав його просто на ім'я, і це справляло належне враження на його компанію, що було частиною плану, між іншим. Він заходив, офіціанти супроводжували до його столика, що постійно змінювався залежно від кількості запрошених, які, звичайно, цього не знали. Кожному негайно подавали келик шампанського, приносили меню, робилися замовлення, дороге вино. «Ваше, як звичайно, чи не так?» – питав офіціант. І Жак ствердно кивав головою. Та розмови були тими самими. Нещодавно прибулі завжди хотіли знати, чи варто піти в Лідо, Крейзі Хорс або Мулен Руш. Неймовірно, як за кордоном Париж звівся таки до цього. На діловій вечері про справи наговорили аж до кінця, коли всім за столом пропонувалися відмінні кубинські сигари. Тоді особи, що вважали себе неабиякими важливими, погоджували останні деталі. Хоча насправді відділ продажів уже передбачив усі ці речі і потребував лише підписів, що ставилися завжди. Коли всі зробили замовлення, офіціант повернувся до нього. Як завжди? Як завжди. У стриці для початку він пояснив, що їх слід їсти живими – Оскільки ж його гості були переважно іноземцями, вони вжахнулися. Після того він одразу збирався замовити ескрарготс – славетних равликів. А на сам кінець принесуть страву з жаб'ячих стегенець. Ніхто не наважувався наслідувати його, та саме цього він не хотів. Це було частиною маркетингу. Усі перші страви були подані водночас, принесли устриць, і всі чекали. Що ж буде далі? Він вичавив трохи лимону першу, яка ворушилася, на подив та острах запрошених. Поклав її до роти і дав зіслизнути до шлунка, смакуючи солону рідину, що завжди залишалася в скойці. За дві секунди він уже не міг дихати, зробив зусилля, аби втриматися на стільці, але марно, упав на підлогу і зрозумів, що зараз помре. Отак, дивлячись на стелю і люстру зі справжнісінького кришталю, очевидно, привезено з Чехословаччини. Кольори в його очах почали мінятися. Тепер він бачив тільки чорне та червоне. Жак спробував сісти. Він з'їв десятки, сотні, тисячі устриць за своє життя. Але тіло не слухалося. Він намагався вдихнути, але повітря не проникало в легені. Мить болісної туги. І Жак помер. Раптом він почав плести постель ресторану. Довкола метушаться люди, а офіціант-мароканець біжить до кухні. Жак бачить чітко і неясно, а ніби через розгорнуту прозору плівку або ж воду, що струманіла поміж ним і тим, що внизу. Уже не було страху. Нічого. Безмежний спокій розлився скрізь. А час? Бо час іще був. Пришвидшувався. Люди внизу, здавалося, рухаються, як у сповільненому кіно, ніби окремими кадрами. Мароканець повернувся з кухні, а образи зникали. Зосталися тільки біла порожнеча та спокій, майже відчутний на дотик. Усупереч тому, що багато хто розказує про такі випадки. Він не побачив ніякого чорного тунелю, хоча відчував, що є енергія любові довкола нього якої вже давно не зазнавав. Він був немовлям у череві матері і не хотів більше ніколи звідти виходити. Зненацька чиясь рука його схопила і почала штовхати донизу. Він не хотів іти, бо нарешті насолоджувався тим, за що завжди змагався і чого сподівався все життя. Спокоєм, любов'ю, музикою. Спокоєм. Але рука смикнула його з неймовірною силою, і він уже не міг із цим боротися. Перше, що він побачив, коли розплющив очі, було обличчя господаря ресторану. й напіврадісне. Серце колотилося. Він відчував нудоту, бажання блювати. Але стримався. Його пробирав холодний піт, і один із офіціантів накрив його скатертиною. «І де це ти собі запопав такий попелястий колір обличчя, «Разом з цією чудовою блакитною помадою?» – запитав господар. «Нещодавні співтрапезники, що порозсідалися на підлозі довкружнього, теж мали вигляд і заспокоєних, і перестрашених. Він спробував підвестися, але господар не дав. Лежи! Це не перше таке тут сталося. І, гадаю, не востання. З цієї причини не тільки люди». А більшість ресторанів зобов'язані мати аптечку невідкладної допомоги з пластирем, з незаражувальними препаратами, дефібрилятором на випадок серцевого нападу та, про всяк випадок, ін'єкцією адреналіну, який ми щойно і використали. Маєш телефон кого-небудь із родичів? Ми викликали швидку допомогу, але загрози життю немає ніякої. Медики запитають про те саме, якийсь номер телефону, та якщо його не маю, гадаю, хтось із товаришів зможе супроводжувати тебе. Це устриця? були перші слова Жака. Звичайно, ні. Наші продукти найвищої якості. Та ми не знаємо, що їдять вони. І, судячи з усього, ця наша подруга, замість виростити з цього перлину, вирішила спробувати вбити тебе. То що то було? Тієї миті прибула швидка допомога. Його хотіли покласти на носилки, та він сказав, що вже почувається добре. Сам хотів у це вірити. Трохи з зусиллям підвівся, але пара медиків усе-таки вклала його на носилки. Він вирішив не сперечатися і менше розмовляти. У нього запитали номер когось із рідних. Жак дав телефон дочки. І це було доброю ознакою, бо він уже міг ясно мислити. Лікарі поміряли тиск. Попросили стежити очима за ліхтариком, торкнутися кінчика носа пальцем правої руки. Усе це він виконав. Але прагнув піти вже звідти. Не хотів у лікарню, хоча й платив купу податків, аби мати найкращі безплатні медичні послуги. «На цю ніч ми залишаємо вас під наглядом», – сказали йому, поки йшли до машини швидкої біля дверей, де вже зібралося кілька роззяв. Завжди радих побачити, що комусь гірше, ніж їм. Недолугість людської натури не має меж. Дорогою до лікарні? Їхали без увімкнених сирен. Добрий знак. Він спитав. Чи це через устрицю? Медик поряд із ним підтвердив думку господарю ресторану. Ні. Якби це була устриця, його прятували довше, можливо, навіть кілька годин. І що ж це було? Алергія. Він попросив краще пояснити. «Це через щось з'їдене устрицею?» І знову лікарі це підтвердили. Ніхто не знав, як і коли таке трапляється. Зате знали, як це лікувати. Медична назва – анафілактичний шок. Не бажаючи налякати його, один із медиків розповів, що алергія з'являється зненацька. Наприклад, ви можете з дитинства їсти гранати, але одного дня – він може вбити вас за кілька хвилин, тому що спровокував у вашому тілі невідому нам реакцію. Або ж хтось руками доглядав свій город, Трава та сама. Пилок якісно не змінився, аж доки одного дня не починає кашляти. Відчуває біль у горлі, потім у шиї. Гадає, що застудився і хоче зайти в дім, та вже не може рухатися. Це не біль у горлі, а звуження трахеї що з'ясовуються тропотарді. І таке буває з речами, з якими ми контактуємо все життя. Комахи, мабуть, бувають ще небезпечнішими. Та не можемо ж ми провести ціле життя в страху перед джолами. Чи не так? Але не лякайтеся, алергії не є тяжкими і не обирають вік людини. Що насправді тяжке, так це анафілактичний шок. Що мали ви, інакше ж проявляється нежитем почервонінням шкіри, сверблячкою й іншими дрібницями. Вони під'їхали до лікарні. Його дочка вже була в приймальні. Вона вже знала, що батько зазнав алергічного шоку, що це може бути фатальним, якщо вчасно не надати допомогу. Але такі випадки геть рідкісні. Вони попрямували до індивідуальної палати. Марі вже повідомила номер страховки – і не було необхідності класти його в загальну палату. Він перевдягся. У поспіху Марі забула захопити піжаму, тож він одяг те, що дали в лікарні. Зайшов лікар, поміряв пульс. Той уже був нормальним. Тиск ще лишався трохи зависоким. Але це пояснило стресом, пережитим за останні 20 хвилин. Медик попросив, щоб дівчина тут довго не сиділа. Завтра батько вже буде вдома. Марі підсунула стільця ближче до ліжка, узяла його за руки, і раптом Жак почав плакати. Спочатку просто тихо потекли сльози, та потім вони перетворилися на схлипи, що ставали дедалі сильнішими. І він розумів, це йому потрібно, тож не намагався нічого контролювати. Ридання не вщухали, і дочка лише ніжно поплескувала його по руках, з полегшенням і переляком водночас бо вперше бачила, як батько плаче. Він не знав, скільки часу це тривало. Зрештою почав заспокоюватися, ніби скинувши тягар із плечей, із грудей, з голови, із самого життя. Марі вирішила, що вже час дати йому поспати, і спробувала відсунути руку, але він її втримав. «Не йди ще, маю розказати тобі одну річ». Донька поклала голову на батькові груди, як робила ще малям, коли слухала оповідки. Він погладив її волосся. «Гадаєш, що ти вже в порядку і можеш завтра піти на роботу?» «Так, він це знав. І наступного дня він піде на роботу. Не до будівлі, де мав свій кабінет, а до штаб-квартири. Теперішній директор починав у компанії разом із ним і надіслав йому повідомлення». Що хотів би побачитись, хочу розказати тобі одну річ я помер на кілька секунд, чи хвилин, чи назавжди, не мав відчуття часу, бо все відбувалося дуже повільно, і раптом побачив себе огорненим якоюсь енергією любові, якої ніколи не зазнавав раніше, ніби я був у присутності, його голос почав тремтіти, як буває, коли хтось стримує плач, та він провадив ніби я був у присутності божества. Річ, у яку ти чудово це знаєш, я ніколи не вірив за життя. Я обрав для себе церковну школу тому, що вона була поряд із домом, і там чудово навчали. Я був змушений брати участь у релігійних церемоніях, умираючи від нудьги. І моя мама пишалася тим, а твої однокласники та їхні батьки сприймали мене як одного з споміж себе. Та насправді, це була лише жертва заради тебе». Він і далі погладжував доньчину голову. Йому ніколи не спадало на думку запитати, чи вірить вона в Бога, а чи ні, тому що не було слушної нагоди. Видно, вона вже строго не дотримувалася католицьких приписів, яких її навчили. Вдягалася завжди химерно, мала довговолосих приятелів і слухала музику не таку, як у «Даліді» чи... Едіт Піаф. Я завжди все чудово планував, умів утілювати ці плани в життя і, згідно з моїм графіком, невдовзі мав би вийти на пенсію, розмір якої дозволяв би робити, що заманеться. Та все це змінилося в ті хвилини, чи секунди, чи роки, коли Господь тримав мене за руку. І щойно повернувшись на підлогу ресторану до схвильованого обличчя господаря який удавав спокій, я зрозумів, ніколи більше не матиму колишнього життя. Але тобі не подобається твоя робота. Вона подобалася мені настільки, що я був найкращим у своїй справі. А тепер, повний добрих спогадів, я завтра планую звільнитися. І хочу попросити тебе про одну послугу. Усе, що ти хочеш, ти завжди був мені батьком, який більше навчив не розповідями, а власним прикладом. Якраз це я і хочу попрохати. Юроками виховував тебе, а тепер прагну, щоб ти повиховувала мене, щоб ми змогли разом помандрувати світом, подивитися на речі, яких я ніколи не бачив, звертати більше уваги на ніч, ніж на ранок. Візьми на роботі відпустку і поїдь зі мною. Попроси твого хлопця з розумінням поставитися до цього – почекати спокійно на твоє повернення. І їдьмо разом, адже я прагну і душу мою, і тіло занурити в незнанні ріки, пити те, що ніколи не пив, дивитися на гори, які бачу тільки в телевізорі, дати можливість проявитися любові, яку я спізнав цього вечора. Хоч би лише хвилину на рік, я хочу, щоб ти повела мене у свій світ. Ніколи не буду тягарем, і коли ти вирішиш, що мені треба десь піти, тільки попроси, і я прислухаюся. А коли захочеш, щоб я повернувся, повернуся, і ми далі підемо разом. Повторюю, я хочу, щоб ти спрямовувала мене». Донька не рухалася, батько не встиг іще повернутися до світу живих, та вже знайшов двері чи вікно, відчинені у її власний світ, яким вона ніколи не наважувалася поділитися з ним». Обоє прагнули нескінченного, і задовольнити цю спрагу було нескладно, дати йому проявитися. І для цього не було потрібно ніякого особливого місця, окрім власного серця і віри в те, що не існує невидима сила, яка пронизує все і несе в собі те, що алхіміки називають апіта Жак підійшов до базару, куди заходило більше жінок, ніж чоловіків. Більше дітей, ніж дорослих. Більше покритих голів, ніж вусів. Звідти, де він спинився, можна було почути сильний аромат, суміш ароматів, що перетворювалися на один, який здіймався до небес і знову повертався на землю, приносячи разом із дощем благовення та райдугу. Коли вони зустрілися в номері готелю, щоб одягти випране напередодні, і піти вечеряти», – голос Карли звучав лагідніше. «Де ти провів день?» Вона ніколи не питала такого. Він це сприймав так, ніби його мати питала батька або одружені дорослі своїх половинок. Він не мав охоти відповідати, і вона не наполягала. «Гадаю, ти ходив на базар шукати мене». І дівчина засміялася. «Я спочатку пішов туди» та потім передумав і повернувся туди, де був раніше. Маю пропозицію, від якої ти не зможеш відмовитися. Ходімо вечеряти в Азію. Не треба було великих зусиль, щоб зрозуміти. Вона пропонувала перетнути міст, який з'єднує два континенти. Але ж Меджік Бас усе одно невдовзі зробить те саме. Навіщо пришвидшувати події? Тому що колись я зможу розказати таке, у що люди не повірять. Попила кави в Європі і за 20 хвилин зайшла до ресторану в Азії, налаштована з'їсти все смачне, що тільки там є. Це була непогана ідея. Він зможе сказати те саме своїм друзям. І теж ніхто б не повірив. Подумали б, що йому наркотики розум потьмарили. Та хіба це було б важливо? Насправді був один наркотик, який повільно починав діяти. Це трапилося в день, коли він зустрів того чоловіка знов увійшовши в порожній культурний центр із пофарбованими в зелений колір стінами. Карла купила на базарі якусь косметику, бо вийшла з душу з підведеними очима, підфарбованими бровами. Чого він ніколи раніше не бачив? Вона постійно всміхалася. Чого він теж раніше не помічав? Пауло захотів поголитися. Він зазвичай носив невелику борідку, яка приховувала його опухле підборіддя – але намагався голитися завжди, коли міг. І відсутність такої можливості нагадувала йому жахливі дні, проведені у в'язниці. Та він не здогадався купити якусь одноразову бритву. Останню виконав ще перед тим, як вони проїхали в Йогославію. Тож Пауло надів светер, куплений у Болівії, джинсову куртку з аплікаціями у формі зірок, і вони разом спустилися. У вестибюлі готелю не було нікого з автобуса – за винятком шофера, зануреного в читання газети, Пауло запитав, як перетнути міст до Азії. Водій усміхнувся. Розумію, я зробив те саме, коли приїхав сюди вперше. Він пояснив їм, де сісти в автобус, хай і не думають перейти пішки, і пошкодував, що забув назву чудового ресторану на тому березі Босфору, де колись сам обідав. І що діється у світі? запитала Карла кивнувши на газету. Водія теж здивували її макіяж та усмішка. Щось помінялося. Тихо вже протягом тижня. Для палестинців, що, як пише газета, становлять більшість країні і готували державний переворот. Цей місяць назавжди запам'ятається як «Чорний вересень». Так вони його називають. Та попри це транспортний рух звичайний, хоча я таки знову зв'язався з офісом. І вони порадили зачекати інструкцій. «Чудово, ніхто ж не поспішає. Стамбул – це цілий світ, який іще належить відкрити. Вам треба відвідати Анатолію». Усьому свій час. Поки вони йшли до автобусної зупинки, він помітив, що Карла тримала його руку так, ніби вони закохані. Чого насправді не було. Вони трохи поговорили про всяке. Погодилися, що це прекрасно, коли вночі повня, немає ані вітру, ані дощу. Ідеальний час для їхньої вечері. «Сьогодні плачу я», – сказала вона. «У мене шалене бажання випити». Автобус в'їхав на міст. Вони перетнули босфор у шанобливому мовчанні, ніби переживали релігійний досвід. Вийшли на першій зупинці, пройшли Азіатським берегом, де було п'ять чи шість ресторанів із клейончастими скатертинами на столах. Зайшли в перший ліпший. Споглядали пейзаж навпроти, Місто, де пам'ятники не були освітлені, як у Європі. Але місяць випромінював найпрекрасніше, чарівне світло. Підійшов офіціант і запитав, що принести. Обоє попросили, щоб він сам вибирав найкраще з національної кухні. До такого офіціант не звик. Але я маю знати, що ви бажаєте. Тут зазвичай усі знають, чого бажають. Ми хочемо найкраще. Такої відповіді недостатньо. Безумовно, достатньо. І офіціант, замість питати знову, зрозумів, що парочка іноземців довіряє йому. Це покладало на нього величезну відповідальність. Але заразом і тішило надзвичайно. А що ви б хотіли випити? Найкраще тутешнє вино. Нічого європейського. Адже ми в Азії. Вони вечеряли в Азії. Разом. Уперше в житті. На жаль, у нас не продають алкогольні напої. Такі релігійні правила. Але ж Туреччина – світська країна. Хіба не так? Так, але тутешній господар – людина віруюча. Якби вони захотіли, то могли б перейти в інший заклад. За два квартали знайшли б те, чого бажали, але там пили б вино і втратили чудовий вид Стамбула, залитого місячним світлом. Карла спитала себе, «Чи зможе сказати все те, що збиралася?» нічого не випивши. Пауло не вагався. Хай буде вечеря без вина. Офіціант приніс металевий ліхтар із червоною свічкою всередині, запалив її посередині столу, і, поки все це відбувалося, ніхто з них обох не промовив ані слова. Вони пили красу і п'яніли від неї. Ми балакали про те, як кожен провів день. Ти сказав, що пішов на базар, аби зустріти мене, а потім передумав. «І добре, адже я не була на базарі. Завтра підемо разом». Вона подивилася зовсім інакше, напрочуд лагідно, що не було характерно для неї. Може, вона зустріла когось, і їй було необхідно поділитися пережитим? Ти сказав, що підеш шукати якусь релігійну церемонію. «Знайшов? Не зовсім те, що шукав, але знайшов». «Я знав, що ти повернешся», – сказав безіменний чоловік, – коли хлопець у барвистих одежах увійшов знову. Гадаю, ти здобув добрий досвід, бо це місце просякнуте енергією дервішів-танцівників. Проте, хочу це підкреслити. Бог присутній де завгодно на землі, навіть у найменших речах, у комахах, у піщинці, у всьому. Я хочу навчитися суфізму. Мені потрібен учитель. Тоді шукай істину. Намагайся бути поряд із нею завжди, навіть якщо вона боляче б'є. Довго мовчить або не каже те, що ти хочеш почути. Це і є суфізм. Решта – це священні церемонії, які лише посилюють цей екстаз. І щоб брати участь у них, ти маєш прийняти іслам. Чого я, щиро кажучи, не раджу. Не треба подаватися до якоїсь релігії лише через ритуали. Але мені треба, щоб хтось повів би мене по шляху істини. Суфізм – це інше. Уже написано тисячі книжок про шлях істини. І жодна з них не пояснює, як слід, чим вона є. Заради істини людська раса скоїла свої найгірші злочини. Чоловіки і жінки були спалені. Культура цілих цивілізацій зруйнована. Тих, хто коїв тілесні гріхи, цуралися, ті – Хто шукав іншого шляху, були відкриті. Одного з них розіп'яли в ім'я «Істини», та він устиг залишити найкраще визначення «Істини». Це не дає нам певності, це не дає нам глибини, це не робить нас кращими за інших, це не тримає нас у полоні упереджень. «Істина – це те, що робить нас вільними. Пізнайте істину, і вона звільнить вас», – сказав Ісус. Він зробив паузу. «Суфізм – це не що інше, як актуалізація себе самого, перегримування свого мислення, розуміння того, що слова неспроможні описати абсолютно, нескінченне». Подали страви. Карла прекрасно розуміла, що розповідав Пауло. І все, що вона збиралася сказати, коли настане її черга, спиратиметься на його слова». «Будемо їсти мовчки?» – запитала вона. І знову Пауло подивувався її стриманості. Зазвичай вона вимовляла фразу зі знаком оклику наприкінці. «Так, вони їстимуть мовчки. Дивитимуться на небо, на повний місяць, на води босфору, осяяні його променями, обличчя, освітлені полум'ям свічки, серце, що вибухає. Коли зустрічаються двоє незнайомців – і раптом рушають разом в інший вимір. Що більше ми дозволяємо собі одержати від світу, то більше й будемо одержувати. Нехай то буде любов чи ненависть. Але тієї миті не було ні першого, ні другого. Він не шукав жодного одкровення, не дотримувався жодної традиції, забув про те, що казали священні тексти, логіка, філософія – усе. Вони перебували в порожнечі а порожнеча, всупереч собі, виповнювала все. Вони не спитали, що їм принесли. Це були маленькі порції на багатьох тарілках. Не наважилися пити місцеву воду, тож попросили свіжих напоїв. Так певніше, хоча значно менш цікаво. Паолос спромігся поставити питання, через яке вмирав від цікавості і яке могло зіпсувати вечір. Та він уже не був здатен контролювати себе. «Ти сьогодні чомусь інакша. Ніби зустріла когось та закохалася. Можеш не відповідати, якщо не хочеш». «Так, зустріла й тепер закохана. Хоча він іще й не знає». «Отакі в тебе новини за сьогодні? І саме це ти хочеш мені розповісти?» «Так, коли ти скінчиш твою історію. Чи вже скінчив?» «Ні, але немає необхідності розповідати її до кінця, бо вона ще кінця не має». Я б хотіла почути решту. Вона не розлютилася від його запитання, і він спробував зосередитися на їжі. Жодному чоловікові не подобається дізнаватися про такі речі, особливо в компанії жінки. Він завжди бажає, щоб вона була з ним повністю зосереджена на цій миті, на вечері при світлі свічки, на місяці, який освітлює води й місто. Паоло почав куштувати потроху кожної страви, Щось із тіста з м'ясною начинкою нагадувало равіолі. Рис, загорнутий у маленькі сигари з виноградного листя. Йогурт, прісні перепічки щойно з печі, квасолю, шашлик. Щось на кшталт піци, зробленої у формі човна і фаршированої оливками та спеціями. Ця вечеря могла тривати вічність, але на подив обох страви швидко зникли зі столу. Були надто смачні щоб там залишатися, холонучий, втрачаючи смак. Офіціант повернувся, прибрав пластмасові тарілки і запитав, чи може нести головну страву. У жодному разі! Ми наїлися від пуза. Але вона вже готується. Ми це не можемо скасувати. Ми заплатимо за повну страву. Тільки, будь ласка, не несіть більше нічого, а то ми не зможемо вийти звідси самостійно. Офіціант засміявся. Вони теж. Віяв інший вітер, приносив інші запахи, наповнюючи все довкола іншими смаками й кольорами. Це не мало нічого спільного з їжею, з місяцем, з босфором, з мостом, лише з прожитим сьогодні днем. «Ти закінчиш оповідь?» – питала Карла, запалюючи дві сигарети і подаючи одну йому. «Я дуже хочу розповісти про мій день і про зустріч із самою собою». Певно, вона ввійшла в контакт із своєю душею близнюком. Насправді, Паоло вже не цікавила її розповідь. Але ж він раніше попросив її послухати, тож тепер мав змиритися з цим. Його думки повернулися до зеленого залу з облупленими бантинами даху та побитим склом у вікнах, що колись, мабуть, були справжнім витвором мистецтва. Сонце вже сіло, у приміщенні сутеніло, Треба було вертатися до готелю, та Пауло й далі хотів говорити з безіменним чоловіком. Але ж ви, напевно, мали вчителя? Трьох. І жоден не був пов'язаний з ісламом чи знавцем поеми Румі. Поки я вчився, моє серце питало Господа, чи я на правильному шляху. Він відповідав – на правильному. Я наполягав – і ким є Господь? І він відповідав – тобою. «Хто були троє ваших учителів?» Незнайомий чоловік усміхнувся. Запалив блакитний наргіле біля себе. Вдихнув кілька разів. Простяг його Пауло, який зробив те саме, і сів на підлогу. Перший був злодієм. Одного разу я заблукав у пустелі і дістався дому дуже пізно вночі. Ключ я залишив сусідові. Та мені було незручно будити його о такій порі. Зрештою... Я зустрів якогось чоловіка, попросив допомогти, і він відчинив замок, що я й оком не встиг змигнути. Я був вражений і попрохав його навчити мене такого. Він зізнався, що живе крадіжками. Але я був такий йому вдячний, що запросив переночувати в моєму домі. Він залишався в мене протягом місяця. Щоночі виходив і приказував. «Я пішов на роботу. Продовжу медитувати і добре молися». Коли він повертався, я завжди питав, чи він здобув щось. Він незмінно відповідав. Цієї ночі нічого. Та коли Богові вгодно, завтра спробую знову. Це був веселий чоловік. І я ніколи не бачив його увіччя від відмарності зусиль. Протягом значної частини мого життя, коли я медитував. І знову медитував. Даремно намагаючись вступити в контакт із Богом, пригадував слова крадія. Цієї ночі нічого. Та... Коли Богові вгодно, завтра спробую знову. Це додавало мені сили йти далі. А хто був другий? Щеня. Я йшов до ріки, бо хотів пити. Коли натрапив на щеня, воно теж відчувало спрагу. Але, діставшись води, побачила там інше щеня. Власне відображення. Воно перелякано застигло, відбігло, загавкало і робило все, щоб відігнати друга щеня. Звичайно, такого не сталося. Нарешті, коли його спрага стала нестерпною, вона зважилося прийняти виклик і шубовснуло в річку. І в цю мить відображення зникло. Безіменний чоловік зробив паузу і повів далі. Нарешті, моїм третім учителем була дитина. Вона йшла до мечеті, несучи запалену свічку в руці. Я запитав, ти сам запалив цю свічку? Хлопчик відповів, що так. Оскільки мене завжди непокоїть, коли діти граються з вогнем, я наполягав. Хлопчику, але ж перед тим ця свічка не горіла. Можеш сказати, звідки взявся цей вогонь? Хлоп'я засміялося, Згасило свічку і запитало вже в мене. А ви можете мені сказати, куди пішов вогонь, який щойно тут був? У цю мить я зрозумів, яким дурним завжди був. Хто запалює полум'я мудрості? Куди воно йде? Я зрозумів. Що, як ця свічка, людина іноді несе в серці священний вогонь, але ніколи не знає, де він був запалений. Відтоді я почав приділяти більше уваги всьому, що мене оточує – хмарам, деревам, рікам і лісам, чоловікам і жінкам. І все навчало мене того, що треба було знати в певну мить, і уроки зникали, коли я їх більше не потребував. У мене були тисячі вчителів за все життя». Я повірив у те, що це полум'я завжди палагкотітиме, коли я потребуватиму його, я був учнем життя і далі лишаюся таким. Я тепер умію навчатися через найпростіші й найнесподіваніші речі, як оповідки, що батьки розказують своїм дітям саме тому майже вся Софійська мудрість не у священних текстах, а в оповіданнях, молитвах, танцях та спогляданні. Знов почулися гучномовці з мечетей, через які муєдзини заклинали вірних до останньої молитви дня. Безіменний чоловік уклякнув, повернувшись у бік мекки, і почав молитися. Коли скінчив, Павло запитав, чи може повернутися наступного дня? «Звичайно», – відповів той. «Але ти не навчишся більшого, ніж твоє серце захоче тебе навчити, бо все, що я маю для тебе, – це історії та місце» яким ти можеш скористатися завжди, коли шукатимеш тище, якщо в нас тоді не буде релігійних танців. Пауло повернувся до Карли. Тепер твоя черга. Так, вона знала, сплатила рахунок, і вони попрямували до берега протоки. На мосту можна було почути звуки автомобілів, та це не могло зіпсувати враження від місяця, води, панорами Стамбула. Сьогодні я сиділа на іншому березі. Я кілька годин дивилася, як тече вода. Я пригадала, як жила до сьогодні, чоловіків, яких спізнала, та мою поведінку, що, здається, ніколи не міняється. Я вже втомилася сама від себе, і я спитала себе, чому я така? Чи я така одна? Чи існують інші люди, не здатні кохати? Я мала багато чоловіків, які були готові на все заради мене, і не закохалася в жодного. Іноді думала, що нарешті знайшла мого зачарованого принца. Але це почуття не тривало довго. І трохи згодом я вже не могла витримувати товариства цієї людини. Хоч би яка ніжна, уважна, лагідна вона була. Я особливо не пояснювала, просто казала правду. А вони всіляко намагалися знов завоювати мене. Та марно. Лише дотик до моєї руки в намаганні виправдати щось викликав у мене відразу. Поряд зі мною траплялися люди, що погрожували самогубством. Слава Богу! Лише погрожували. Я ніколи не відчувала ревнощів. У певний момент, після 20-ліття, вирішила, що хвора. Я ніколи не була вірною. Підчіплювала різних коханців. Навіть коли була з чоловіком, готовим зробити все для мене. Я познайомилася з одним психіатром чи психоаналітиком. Точно не знаю. І ми поїхали до Парижа. Він оперше помітив оце. І одразу почалися кліше. Я потребую медичної допомоги. Моєму організму бракує якоїсь речовини, яку виробляють залози. Замість лікування я повернулася в Амстердам. Як ти вже відчув і зрозумів, я легко зваблюю чоловіків. Та невдовзі втрачаю інтерес. Звідси? Моя ідея поїхати до Непалу. Я думала ніколи не повернутися. Зістаритися, відкриваючи любов до Бога, який, зізнаюся, на цю мить, певно, єдине, що я маю, хоч і не повністю переконана в цьому. Усе ж я не знаходила відповіді на це питання, не хотіла йти до лікарів, хотіла просто зникнути зі світу і присвятити моє життя спогляданню. І більше нічому. Чому життя без кохання нічого не варте? Чим є життя без кохання? «Це дерево, яке не приносить плодів, це спати і не бачити снів, а іноді навіть неможливість спати і жити, день за днем чекаючи, що сонячний промінь проб'ється в зачинену кімнату, пофарбовану в чорне, де ти знаєш про існування ключа, але не бажаєш відчинити двері і вийти». Її голос почав тремтіти, ніби вона була готова розридатися. Паула підійшов і спробував обійняти, та Карла відтурила його. «Це ще не все. Я завжди була майстром маніпулювання всіма. І це змусило настільки повірити в себе, у мою вищість, що я підсвідомо казала собі. Я віддамся повністю лише тоді, коли з'явиться хтось, здатний мене приборкати. І до сьогодні він не з'явився. Вона звернула на нього очі» у яких уже близькі сльози змінились іскринками. «Чому ти тут? У цьому місці мрій?» «Тому що я цього захотіла. Тому що потребувала компанії і вирішила, що ти ідеальний варіант. Навіть з усіма твоїми помилками. Танцювати з крішнаїтами, удаючи із себе вільну людину, піти в дім висхідного сонця, щоб показати сміливість, коли насправді це було дурістю». Годитися на поїздку до вітряка. До вітряка, ніби поглянути на рівнину Марса. Ти наполягала. Карла не наполягала, тільки запропонувала. Та, судячи з усього, її пропозиції зазвичай розумілися як накази. Вона продовжила, не пояснюючи. І саме того дня, коли ми верталися від вітряка і збиралися, куди я хотіла, купити квиток, до напалу, я зрозуміла, що закохана. Нічого особливого не сталося. Нічого відмінного від попереднього дня. Від чогось уже сказаного. Від якогось попереднього жесту. Геть нічого. Та я була закохана. І знала, що, як і в попередні рази, це не триватиме довго. Ти для мене чоловік цілком заблуканий. Я чекала, доки почуття пройде. А воно не пройшло. Коли ми почали більше спілкуватися з Районом і Мертвим. Я відчула ревнощі. Мені доводилося відчувати заздрощі, лють, непевність. Але ревнощі? Таке не було частиною мого простору. Я подумала, що ти маєш приділяти мені більше уваги. Адже я така незалежна і така красива, така розумна і така рішуча. Я збагнула, що ці ревнощі не через іншу жінку, а тому що я в цей момент не була центром уваги. Карла взяла його за руку. І сьогодні зранку споглядаючи річку і пригадуючи ніч, коли ми танцювали разом довкола вогнища, я виявила, це не пристрасть, це кохання. Навіть після моменту близькості, який був у нас учора вночі, і коли ти показав себе нікудишним коханцем, а я й далі кохала тебе. Коли я сиділа на березі протоки, я й далі кохала тебе. Я знаю, що кохаю тебе, і знаю, що ти мене кохаєш і що ми можемо провести решту нашого життя разом, чи то в дорозі, чи то в Непалі, чи то в Ріо, чи посеред безлюдного острова. Я кохаю тебе і потребую тебе. Не питай, чому я кажу це. Ніколи не казала такого нікому. І ти знаєш, що я говорю правду. Я тебе кохаю і не шукаю пояснень моїм почуттям. Вона повернула обличчя, сподіваючись, що Павло її поцілує. Він і поцілував її. Та якось дивно. І сказав, що, можливо, було б краще повернутися в Європу, у готель. Цей день сповнений багатьох подій, глибоких переживань та надзвичайних вражень. Карлі стало страшно. Пауло ще страшніше, тому що, правду кажучи, він переживав з нею прекрасну пригоду. Були миті пристрасті. Миті, коли він прагнув, щоб вона завжди лишалася поряд. Але все це минулося. Ні.